A'udhu billahi min ash-shayqan r-rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim. Inna alhamda lillahi na ahmaduhu wa nasta'aynuhu wa nasta'aghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'malina. Ma yehdi illahu falamadillahu wa ma yudlilhu falamadillahu falamadillahu ashadu an la ilaha illallahu wahdahu, la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar thumma amma ba'du Tajdi fa landrimut jam por Allahu xhelaluhu zotina botrave kriusi na gjetsis porsndajet mshira begatia e pafundshme përshëndetit më të lafdruara, mi pengamberin tonë, Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, bi shokët e ti besnikën, bi familët e ti të ndërshme, bi gratët e ti të pashta dhe nbi gjithë muslimanë të, musliman të cilët e ndjekër rrugën e ti me të mirë dherin e ditën e kiametit. Të ndërruar vë dhezër, me lejnë e zote Gjelle Gjelalu, pas përfundimit e vargut dhe ciklit e ligjaratave, kuj përfundumë, 23 ligërata në bi lidhjen mes besimit dhe tërbijës, në mes etikës dhe akides, dhe e pa mëse s'ka hapsir për me, mendru, për me mendu në ndryshe, nuk ka vrima për me korruptu dhe për me te i kalu si don njëri ju vetë për vetëse në përrukë të gjana që i kalonë Allahu gjelle, gjelle gjelaluhu. Dhe thamë se kjo kjo varkë meriton edhe më shumë, ka detale më shumë, mirë po qëllimi jonë ishte që të vërtetojnë se nuk mund dhe të munda besimin nga tërbija, dhe se janë të pandarën dërmjet veti. Do të hapëmi një tem të re, ditën e shtun, dhe ajo është një tematike cila ka të baje me një përceptim të gabuar në mesin e muslimanve, nuk e kam përqëllim vetëm në aspektin lokal, po edhe në aspektin global, se është e përhapur një botkuptim i gabushëm, i pachëndrushëm bëj argumente, e dhe të diskutojnë në, në përmjet djetarve dhe argumenteve shëriatike, se këj botkuptim është i rënum, i pachëndrushëm. Nuk dhe të zxasim, si kur varëgjit e tjera,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 njëse nuk të dëmton pas kësaj se çka vepron. Kjo është bëth kuptimi gabuish që ka është në mesin e muslimanëve. Në kuptimin se ti gjunahesh çka bën dhe mëkat çka i bën Zoti Jellaluluhu, që nuk dëmton ti dhe nuk të largon nga ajo paria e madhe e besimit të pastër. Kjo është problemi kyç pas problemit që e përmendëm në varqun e lideratave të kaluara mbi edukatën, problemi i tetë është ky e dëmëtën gjuna hiot besimin tanë. Gëse të në. njërzit në përceptime është që së të bajsh gjuna, të e kibon një gjuna e që dha ka të bojmë me kaptinën e gjunaheve dhe s'ka të bojmë me kaptinën e besimit. Pro besimi kamet që ati ku kamet. Dhe të ashofëm i të kdjetarët, a është kjo kështu. A është kjo kështu. I mënkaj i me lëgjauzije, në livrën e ti me deri gjusësel i kinë, Thot fe hadha minel muhali Kjo është prej të pa mund shmëve Walajul tefetu ila gjedeli jin Dhe nuk mire të parasysh në këtop mesele Atat shka kanë dëshirë me bo polemik Pra, a dëmtonë gjunahin në besim A mundet me ta hangër besimin Gjunah pas gjunahin dhe me të lanë pa besim Edhe të i prapë me mëndu se keti ki të shnosha Ibn Kajim i thotë, jo që është kjo kështu, zë banë me ngu di kanë që ka thotë ndryshe. Nga se nuk janë kufri dhe shirku dhe i dhujtarija në dunja të ba me vetëm shkaku i gjunahëve. Nuk ka ba firauni kufër për shkakt kufrit, po për shkakt pushtetit që shka ka skadash me shluqë. Nuk ka bo e bugjehli Mohimt Mohamedi s.a.s. se nuk e ka di që është pe nga mberë, po se ka dashtë mështije ku shpe në banë frenin e pushtetit. Nuk banë kufër njeriju për shkakt kufrit në vetë veti, por për shkak se gjunahat shka i ka për rreth të sunile dhe pas taj me kufër në dihmovët për ta morë dozën matë madhe të opiumeve të gjunaheve.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 të marr selvin Allahu xhellal xelali dhe thot ibn qayyim el jozia sa njeriu ka qen i uldhuar dhe me nje shikim te haramit Allah ja ka mar imanin nase i ka thon as ke bolla edhe nje edhe nje edhe nje idha gadib kur te hidhrohet Allah cka ban ja merr imanin dhe ka permend raste du, nuk do te nuk do te i permend mirraset qase ka shum Ka përmen rast e i bënkaj i mellëgjëzije Hafëzlar, Hoxalar, Muezina, të devatëshëm, i ba të gjitë, ja u ka morë zotë i ongjelle gjelaluhu imanin për shkak të një gjunahi. Si kur qifti i birësisës, apo burësisës, që ka përmeni pengamberi sallallahu alaihi sallam në hadith për një gruje që ka është provoku për e sajë Kabo kufirna Allahu Jalla Jalalu, Allahu narut. Do shemboj tani shumë. Qetri por një gruaja të krishterë e ka ndrrufën, nga sa ajo ka akuzuar me lan islamin me hina në krishterizëm nëse don me martuha ata. E kështu me radhë. Por shemboj tani shumë se imani mund të më humor i tërë për një gjuna. Andaj besimtar i duhet me jetu me wajal, me frik, me me frik. Andoj sot, me lejnë e Zotit Gjellë Gjellëlu, do t'i përmendim klasët dhe kategorite njërzë se si e shikojnë gjunahin, nga cili si e shikojnë gjunahin, e pastaj si cëli prej nevele të gjejeve dvetën, aja kemi ketë kaptim, aja kemi ketë karrike, këta si apo ku jemi. Pastaj, do t'a shohëmi se saj rrezikë shumë është gjunahin në shkatrimin e robit, të besimi dhe themeleve të ti të shëndosha. Ta dhimë në kajim e lgjauz Në medarë i gjusë salikin faslun Fi me shahidi l'khalqi fil maqsia Thotë kaptin Nbi Klasët e njerëzve Të shikimit të gjunahit Vahije thalathe të ashera Mesh heda Dhe janë trim mbëdhjet Shikime dhe kategorit Njerëzve që shikun gjunahit Që shibja? Për shka për folë? Pra, ka të tramë dhe të loje Të syzave të shikimit gjunahit Dikush e shë gjënajë ndryshe Dikush e shë ndryshe Dikush e shë knatësi Dikush e shë levërdi Dikush e shë përfitim Dikush e shë hikmet Dikush e shë sprov të zotit Dikush i shtohet imani Kiti ka përmeni për në kajim Elgjauzije Dhe do të shohë mi cilat janë ato pikat e rëzikshme Nëse i vendosme ato syza Dhe na dëmtohet imani Thot janë trimdhjet kategori dhe skena Se si njëri ju e shëf gjënajë E para, me shhedul hajuanijeti dhe këdha i shëhua. E para, kategoria është kategoria që ka shikon me shtazari në mënyrë kafshore dhe plotësimit epshit. Pra është një kategori gjunahin dhe epshet e kësajbote i, i shikon vetëm me asa i shka qëtë hajvanluk vetëm mu mushme me epshet dhe samma shumë knacime me pa. Pasa i shpegoni për në kajim e gjëzijit detale. Pasa i dhëtë, o mëshë hëdu këtida i rusu të më të të biëjëti o la vazim e në khilqa. Kategoria dytë, është kategoria mjekve dhe doktorave, tabesimtarë, të cilët e shofin, gjunahin, epshin, të kanë mënqefin nevoja fizike të njërijut. Ha, shpe shërë ne kemi thanë, tërë mëtë dë njëherë, e tu ti njeri unë, që apo folki, nevoja fizike. Mirë, po në përmet të tërë i, i arinat të qefët e veta. Ua me shhedull gjebri dhe kategoria e tretë është kategoria është ka thotë që shtu o caktu. Na jena si fleta e gjefit. Kur do e rëzona Allahu Gjeli Gjelalu. Kuptimin gjebrit me shhedi i dhunës. Pra, do t'i shohëmin, do t'i përmenë mi fjalë të njerëze për ta kuptu se ku ka ra. Kur thoi ndikush, kur ta caktojë Allahu me lan këtë gjuna që atër ka me lan Kjo i bje që Allahu Po e detiron këtë me Me bo gjuna, Zotin Arut, kjo e shton Krimin e gjunait Nga se jale dhe fajët Allahu gjelle gjelalu Wa mesh hedul kader Dhe shikimi kaderive Të cilët thoi njeri Kërrit vet i ban Edhe gjunain, edhe se vapin vet Allahu së mpërzijët pra këta thonë edhe me dashtë Allah më me mështim e bo gjuna si duhënëm është me bo zbaj edhe me dashtë Allah me më bo me imam si duhënëm u kanë qafira i së në mështim e zorë edhe këta janë të rëzikshëm ua me shhedul hikme kategoria e pest është atatë se sële të shikojnë gjunajnë nga kaptina e hikmetit urcis pasaj me shhedi dhe kategoria e të ufikit dhe khidlanit Ata është ka e shofin se Allahu dikujt i ebë sukses, dikujt i ebë dështim. Wa me shhedut të uhidi dhe kategoria të cilat i shikun gjinohet nga prizmit të uhidit, njësimit Allahu gjellegjellali. Këtë janë tërë me ndoshtë të tash duken të pa qarta, po kër t'i shpjegohet që shkëshirët që shto, atër e kuptonë zë qka do me dhanë me i morë këtë sy si dhe me e shiku gjinohen. Wa me shhedul esme i wasifatë,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 që ka rebelimin dhe Zotit. Pra nëse nuk di me përfitupi për gjunajit tam, keme, keme dështu ma felë. Pas taj dhët, ua me shhedur rahme dhe nga mëshira rahmetit, ua me shhedur adzi vë dhaf, dhe kategoria dhe shkena e dopsis dhe pa aftsis, ua me shhedur dhulli vë liftikar, shkena dhe shikimi i fukaralokit dhe i miskin lëkut, varforis absolute për Zotin, u meshhedul mahabbati wal ubudiyya dhe shikimi i adhurimit dhe dashurisë ndaj Zotit Xhallal Gjell Xelalu. Këto janë 13 shikime. Tash na duhet me li veten çy shikshimi na xhonajn. Fal arbaatul uwal lil munharifin. Që dymën qaimë, katërt para janë për devijumt. Hyjvani? Ha? Nevojat fizike? Më ka dëtiru zote Që ka du bëjona Këta janë katër tëtë dëvjumë Wa thëmanjetu lë bëvaki Lë ahlë istiqama Tërët janë për të uzzumë Wa a'la ha lë meshhedu lë ashir Ma lërë të është E dhjeta A dhaj është Meshhede i rahmetit Allahu Tëbaraka Wa të ala Wa ha dha lë foslu min ajëll Lë fësuli lë kitab Wa anfa iha lë këllë ahad Të dhe bën qajmë lë gjëzija Kjo kapëtin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 Në gjithja e të uzuarve Në pozitat e i jake në abudu Vë i jake në stajin Nga kitë kjo thot Kjo ka pëtina marë në nësishmja Pse nga se gjonahat për dit janë Nëse zdi mi shikue Dhe me i shëru dhe me i mjeku Ata të shkatrojnë Dhe të bojnë dam Wa hua haqikun bi entuth në alejhi l'khanasir Wa le allek e la të dhëfaru bihi Fi kitamin si wahu Thadim në kajim e l'gjozije është e duhur që kjo kaptin njerëzit të ndalen dhe të paguin të shmim për këta. Pra, për këtë që ka me foli përnkajimi, javlin me paguit, nësër shumë e qmuar, e ku më me të adhon ki papare, papages. Dhe thotë, dhe ndoshta ti nuk ki mundësime gjetë një li për tjetër të grumbullum kështu, pasaj thotë faslun, fil me shahidil hajua anijet i ve kada i shahua. Shpjegimi detajshëm i kategorisë së parë. Dhe para se të hyj, mos mendo se kto çka ka thon për devijumt, na nuk mundë me marr pjesë. Mos mendo as se si se kto, këta do ta shikojnë kur ti krim klasat e këtyre njerëzve, do ta shikojnë në fund çka do t'i bën Këngjë Melxouzije kur fol për vetveten dhe fol për sahabe, dhe vol për Tabeenët se si kanë menduar. Ata mos janë prej katër kategorive, Zoti na rujt. Do të them, ata janë tut prej hyjvanllëkit, nuk kanë kafsh, nuk kanë menifaq, nuk kanë me epsh. Prandaj mos mendosh se pse ka thon këto janë për devijum, na nuk bojnë na pjes, madje mund na me bë jo pjesë Zoti na rujt. Pastaj thot: "Fa amma mashhadul hayawaniyyati wa qada'i ash-shahwa." Sai për kët classes, të cilat gjuna dhe epshë t'shikojnë nga shtazaria dhe Arritja e epsheve Femesh hedul gjuhal Shikimi gjahilave Shikimi ignorandve El edhine lafar ka bejne hun Ve bejne sa iri lhajawan Për të cilët thot Nuk ka dalim mestyre dhe kafsheve Zotin arrojt Nuk ka ma keq Se në syrin e Zotit mu kon si hajawan a, a, a shprejhet Zotit kështu po? Surë e Furkan, këtë në Allahu Gjelluala Am tëhsebu enë ektharahum jesma'u ne au jaqilun In hum illa këll en'a mi bel hum adal Thë dhe th Allahu Gjelluala Amendo se shumica njerëzve dëgjojnë dhe morën vesh Jo, shumica tërë janë si hajabana, si shtaz Madje ma të dëvjuar Madje ma të dëvjuar Kër njerë ju i banë gjuna Allahut Nëse nuk e sheh hyjvan lokin çati, s'ka ku për ta pa kurrën. Dhe i bën qaime el-juzie thot, nga këto skena të hyjvanit na duhet me dalë të skena të imonit. Se mreno neve kena stazari, kur ti tërheqesh drejt efshit, kur e di se është haram dhe s'mendal gjikimin, dij se kjo është stazaria she ka ti, ki luftë me ta. Thot, illa fi'tidalil qameti wan nutqil lisan. Qetadallohun vetse ta hecin në kam dhe folin. Ata shkojnë zhaugza dhe zvarritën dërsa ki hecin në kam dhe folat asë në folin. Kjo është dadhimi. <të> Lejse hëmmuhum illa mugjarradu nejli shëhvëti bi ejje tarikin avdhat i lejha nuk kanë tjetër breng vetëm se qyshme plotësu epshin me gjdë rrug të munshme. Ta shlezer ti munësh me paramendu se si do këtë ki njëri. Këtë brengën e jetës e ka Qysh me i kalu Dakik atë jetës në nepshe Qysh me bo epsh Qysh me bo amoralitet Qysh me pi dhe me bo qef Qysh mu zvavit, mu argëtue Kit këta Kit trurit ti që tu më ndon A bane diçka, a bane diçka Ku kalove, qysh u zvavite Qysh u argëtove, a bane pare Ekshë të merav, këto janë gjahila Shiko që shi për shkulli bënkajim El Gjozi dhe këtë janë këtë të nëzirë nga jetë dhe adithët e për nga mberi sërë Allahu Aleyhi vësallem fëha ula i nëfusuhum nëfusun hajuanie shpirtat e tërë janë shpirtat e hajuanit lem të të rakka anha ila dërëgjetin insaniye së kanë mëni mu bo asë njerëz fallën anë dërëgjetin melaike e lërë moshkallët e melaqeve lërë moshkallët e melaqeve Fa ha ula i halihum e khassu min e njudhkar, gjendja dhe halih të rështë, ma e po është së mi përmend. Wa hum fi ahwalihim mu të fawitun e bi hasbi të fawot il hajwanati allëti hum ala akhlaqiha vë tibaiha. Dërsa kjo kategori, në dalohë dhe ndryshon varsish për e cilit hajvan i njëson. Varsish për e cilit hajvan i njëson dhe cilin tabiat e ka, pas taj <tis> detalizon. <tis> Fëminhëm men nëfësuhu Kelbija Ka për i tërë Sa kategorija Shka shpirti ti e shpirt qeni La usadë fëgjifëtën Të shba'u elfa kelbin La waka'a lejha Wa hamaha min sa'iril kilab Subhanallahil adhim Dësa ju e dini së Allah e ka mor shembulin e qeni dhe në Qur'an Shembulin e gomarit Për Ti të regu e shpirt that E njerëzve Thot si kur kë Qenë Ta gjejë një coftim, një ngërdësir E cile ngërdësir është e mjaftushme Për me hangër prej saj njëmi qenë Thotë kur ta kape njani prej tëre E runë dhe nuk jep qenëve tjerë Për kjo është pangopsia e, e ti Qishka dhënë Allahu u gjellëvala Nëse i jep e qëtë guhon Nëse i ndalë e qëtë prapë gjuhon Zotin Arun Pra e gjenë ushqimin I cili i mjafton njëmi vetave Ama nuk janë vet vet vet do me hanguar. Atë që është shpirti shtazarak i llojit të çenit Zoti na rujt. Andaj vazhdo të, të më luftoq këto. Kur ta jesh vetvetën se thuaj veçunë ta kam, veçunë ta kam. Mos të ken të errët dije se po injaxon dikujt çka te Zoti është shumë e rrezikshme. Mund të injaxosh dikujt ka te Zoti është shumë e rrezikshme. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna llaha la yadhurru la suwarikum. Allahu nuk i këshirë pamjet e juve kjo pamje do ta shohin do njerëzit në 12 vete Allahu kush ikon, andaj, Ibrahimi, i në të në gjikimit, ka të çkiky shpirti të çkiky shpirtin andaj Ibrahim me alaihi salatu vesselam Ibrahim pejgamber i ditën e radhitjes të pejgamberrës ditën e zgjimit pejgamberi sasande më ka thënë a ditën që i ka nxjerrë Imam Buhariu kur dallin para Allahu jallu wala Ibrahimin e shef të zi katran babën e vetë. Ibrahimi e që, babën e vetë të zi katranë. Dhodja, rabë, o zotë. Shire babën. Ka thënë asumë kithë, prej mëtu që s'kime më poshtërsu, ka thënë gjithë se si, Ibrahimi. Ka thënë më poshtërsi se me pa babën që shtu. Dhe Ibrahimi, orvatët me gjithë rrugdalje. Qka banë Allah u gjellëvale? E shëndronë në bishë e shëndronë në bishë e kur e shef Ibrahimi pas të i babën e vetë, i thotë Allahu gjithë shikoj e tashë, thotë distancohë në pritije. Djetarë kanë dhënë, pse e ka shëndronë në bishë, që ta shofe qështë e ka këshirë Allahu, ati qështë për doket. Andaj Allahu gjithë nga shikoj në drishe, jo qështë menoj në na. Ty mundë me të po njërëzit devotëshe me sahabe, ku me di që ka të shofin, po të Allahu gjithë ku me di që farë që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 thot brengë e ka me emush barkin me qkatë dëkofë për e ushqimeve. Nuk e këshirë halal haram, nuk e këshirë amartesa zino, nuk e këshirë a i pasër për e lanjeve arraki, me ranëcija jash mumush. Andaj për e të se lejfi vë lezër, kush ka hangur buk shpesh? A mujna me hina këtu, kush ka hangur buk shpesh, katra-pes herë? Kanë thonë, qënë të shta ola ketë? Njeri, a i e njeri atë qëka i e, pas her ha buk, s'ka mundësi me angërë pas her njeri buk, ku, qëfar barë kë i kije, anë dojduhet njeri ju të njerë me menduhet, qëka po bajkështu, po më hajt buk, apet po më hajt buk, apet po më hajt buk, a i dhe hajna buk, kjo është njeri ju kur i njësën shtazëve dhe nuk ngritët dhe dërejgjët e me laqeve, pas ta i thotë, mite tan au mudhak khabith au tayyib wa la yastahi min qabih in tahmil alayhi yalhath au tatarukhu yalhath in at'amtahu basbasa bi dhanbi bi dhanbihi wa dara hawlak wa in mana'tahu harraka wa nabahak fa stishir ashti flisht ai pastor asht e preme nemet allahut asht coftin adar atqas thot si ti yeps e che djuhun si ti pengojsh prapa che djuhun Kjo të shka simbolizohën vëzër, i pangop shmëri, veç me hongër. A da e besim darë du të më ngërit jo, për i kësaj, du të më ngërit për kujta shokëve që dhe njerë nejëpësi i lipë mës t'ja jape. O dijo, që ka pëtë dokshtu? Vëzër, se lefi kanë folë me, me vetën, kallon që ka i të dashtë më? Qaj të dashtë më? Në mund kuptimin dhe rikuk i me kur ki mund gopti? A da njerëzit i shetë duke qëndru shumë në, në vendet ku, ku, ku kryet nevoja, pse val?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 gomare tek gjith popujt është i nënxhmuar. Për shembull, te na thonë mos u ban si kali. Apo, po te arabë mu boks i kali nder. Ato thonë u bafshi i kali. Apo, te na i thonë njëri te shejtan të dosh me lavdrua. Te arabët thonë banu si kali, në kuptimin se kali i vonkajimi do të kali është kafsha më e ndarshme. Kafsha më e cila përfiton atë prej saj. Allahu xherlala ka është betu në kuaj mirë po gomari të kërejt po për për për të është në nxmu më sërpan si gomar thëdi për në kajim e lëgjëzije më i dop më e dop të kafsh më në nxmuara wa li hadha mëthëllë Allahu subhanahu wa taala bihi menhammelehu kitabahu fa lem jahmilhu ma arifaten wala fiqhan wala amelen wa mëthëllë bil kelbi ali mesu illezi atahu Allahu ajatihi fa në salakha minha Të të për këtë arsye, Allahu Gjelle Gjellalu i ka shemboluje me këtë dikafsh njerëzit të cilët e bartin librin e Zotit dhe nuk e kuptojnë, dhe një tjetëri cilë e ka kuptu, pasaj e ka ndalë. I pari, gëmarë. Në që kuptim? Hammele kitabe. E ka murë librën. Amma se mërvesh. Së të makushë Allah me hecë me librën. Ti mund shë me hecë me librën, për se mërvesh ati qako. Me ta qelë që mërë, që këmërë, që Allahu gjellohane ka shëmbullit i sa njësë marrin libra po si kuptojnë ato dhe njëri kur ta shikon kujtonë se si kipale sa di por nëse i qelët libra se mërvesh dhe i diti e mërvesh por e ka shpirtin e qenit dhe in salakhaminha pi pangopsis i kalon ajetet e zotit gjellë gjellalu Allahu në rujt nga të di shembojt vë min hum me nefsuhu se buijetun gëdabije loj treti kategorisë parë të shpirtrave të njerëzve karë qigjunaj dhe epsheve. Shpirti i e gërsirave me inati. Hemmu huluduanu alemnas. Kërrejt qka ka brengë dhe dëshirë, kjo kategorije shpirtit është mi banë zullum dhe njënjërit. Wa kahru hun bima vasarët i lejhim kudratuhu dhe mi shtinën kontrolën e vetë. E gërsirat dhe zë qabajnë. Hini në dokumentarët dhe shikoni Apo shikoni dikuni nëse ju mundsohët Drejtë për drejtë Shikoni se si e gërsira Gjde njëna atësh matë madhe që e ka e gërsim Shikon me shti në kontrol tjetërën Shikon me Me shti në kontrol tjetërën Ate do të dipë në kajme lëgjëzije Dikush e ka shpirtin Do nëmi pa kretë në kontrol Do nëmi pa kretë në kontrol Tabiatu hutë të ta kada Tabiatu halip Tabiatu halip وذلك تقاضي طبيعه السبع لما يصدر منه سكر كقفشا اغر وپرون كت منيت قيش وپرون قفشا اغر ان دارس يشبر اغر سيس موندوته مئشتيه اتاش كا كا ماپوست apo os ma fuqish ma sa ajo me, me shtinon kontrollin evet wa minhum man nafsuhu fa'riya lloj teter i ksa kategorie o spirti i minit Shpirti i minit. Qka në shpirti i minit? Thot, fë fësikun bë të të bëi, i prish për nga të bëjati, mu fësidun li ma gjawarahu, qka të ka nga të prish? Kipa, qka të të të liq nga të? Drasë koftë, robë koftë, këmish koftë, buk koftë, aja. Edhe dhënë e ka hangër mini. Po, bezë, bezë, shtofë, shka ju ka dashtë? E ka hangër, e ka hangër fësikun bë tëpëi, qështu është i tëpëjatë është thëtë tësbihu hu bilisanil hal thëtë tësbihin dhikrin që ka e banë, mini me gjuhën e gjendjes vetë është subhanemen khalakahullil fesat i madhështë aji cili i ka kryu sejndet për mi prish ha, mini që është mendon mini thëtë shqyqir që e gjeta që ta ta prishi pra i madhështë Allahu që ma mundësoj që ta ta prishi A kështu ka njerëzi, shiqirë që gjindë të dikun, ta, ta prishi. Runa, Zotë. Andaj, njeri ju duhet me shiku cilit ta bejat, diku shtot, a kështu njeri ju në gjason, duhet zara Allahu Gjellivala në Kur'an, ka thonë zdenjani për juve, e ka një të njajshën përj kafshere. Ibon Kaimi, këtu nuk ka të fëllë prava, nuk ka të bënë muhabet se sa të diqësh me mush librën. Jo, jo, atë i zbrëthia jetët e Z Këtë dhënë Allahu, të barëke vë të në surën El An'am Wa ma min dabetin Fil ardi Wa la tairin jëtiru Bi jënë ahajhi Illa umemun emthalukum Ma farratna Fil kitabi min shëjtë Thëdë Allahu gjëllë gjëllëhu Nuk ka ndë një gjëllës në tokë Dhe asë një shpënd në qëllë Qëflë të ramë Vëtëm se Ikini të njëjshëm Dikan me juve. U me mun, em felukum, pjatinve ka si ju, dhe ju si ata. Ma farrat ma fil kitabit, në kur gja nuk kena leon pa shpigua. Gjelle gjelalu. Qa ka leon pa shpigua, Allah vut e bare kje vëtar? Dikushtot, pa nuk ka ta bian të minita. Menet me dikan mini her të prish. A nuk ka ta bian të qenita. Nuk eshti dorën gjep me emit. Do në me ezon këtë dunjojën. Ha? Ka kështu plotë?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 wa minhëm men nëpsuhu ala nëfusi dhavati s-sumumi wal hummat thot prej tëre ka që shpirtat i kan sikur shpirtat e gjarpreve dhe atyre që bartën në shpirt held si akrepje kështë më rad ke lhajëti wal akrabi vë gajri hima vë hadha dërb hua lëdhi juqëdhi bi ajmëhi thot killoj i shpirtit dëmëton me qenjën e vetë. Kjo është për cëllim ajtë cili mërë mësyshë, ziliqari, me të këshyërë dërdzon, të anëllë frimën, të apriqë në metin. Thot i bënë ka jimë elgjozije. Fa ju të khilur regjull e lë kabëra o elgjemele elqider, thot njërin e shtinë varë, e dhe dhe në eshtinë në kazanë. Për para, arabët, kër kanë dashtë me mytë dikanë, janë më lejë dhe hasët gjitë me Për nga mbëri sallallahu alaihi sallam ka thënë Shumit së evdekive të umetit tem janë prej Prej sirit Qëllë më dham prej sirit Kur u bëve ki? A të këtri kur u bëve ki? Kur, kur, kur? Vesh këtë dë shëhtë njeri u ka evdek Nga se nuk kanë pas mundësimi Po atmosferë që me jetuë Eksë sëmerat Për nga mbëri sallam kanë dësh me mitë me sikur Se ne kanë mitë bedor Vë i e ke edull edhine ke ferule juzlikun e ke me arësarën. Çafirat po dojnë me tëmit me sy. Po dojnë me tëmit, a dinë ju këthiri? Jan mled arabot s'kan hangur buk me ditë të tëra. Por më u shtu nervoza. Ku njeriu nuk ha buk, e ki pa ataçka për lahen me familjar të para iftarit, se s'ka hangur buk ajë i ngjall kështazaria për para minutave të fundit. S'kan hang buk me ditë të tëra, më u shtu nervoza dhe jan mled bashkë Më kalu Muhamedi sallallahu alajhi wasallam dhe më shikua. Thot Allahu ka du për pak. Sa për pak, sa ka dujt Allahu i dheu. Thot Ibn Qathiri, të kishtalu çati pari dikush tjetër përveç Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, la mata wala sur' kish vdek në vandej rrezua. Atë shumë ka mrinë mlefë tyra. Allahu për pakën do të mit. Andaj kujdes. Ibn Kayyim al-Jauziyah e ka mendimin se hasadxiju Dhe ajë cili mërë mësysh, dhëtë më bërgosë. Dhe të citojmë tekse, oso i të i kosh hoxha, mi mshen njerëzë. Jo, i për në kajim e lë gjauzije dhe dhëtë më mshen në hapsë. Pse? Gëse banë fesatë. Thëtë i për në kajim e lë gjauzije. Walë ajë në wahdëha, lem të fëllë shëjën. Thëtë sini s'ka bërë kur gënë. Pra, sini që ki organi, me nëzirë që tu, kësemi të kërkanë dhe dhe innë me nëpsul khabithet të summijet të kejjefet bikejfietin në khababije. Po thot, shpirti i ti i formum në shpirtin e gjarëpër dhe të helmit, është formësue dhe ka dalë në përmjetësynit. Shikoh, lezër, sinit. A i dhejna sin, se në përmjetësynit ka kaluë, mirë po thot, nuk e kamitësyni, po është metaforë, e kamitës shpirti i keç, shka është gjujtë si shi gjetë në p ma shqit dhe ti hasedin në gjëbë dhe shpirti ti barë të shumë hased dhe shumë pëlqim në mon, aji një pësishë është dhiloj prej hasedit ingushtohë shpirti dhe filon me shiku me të keq dhe dyta kur i pëlqen shumë fmiën, shpijën e kështë nëral, kafshët për para veturat sot dhe njerëzit kur e shikojnë kur i datë frima prej bukurijës mundet me e mytë, zote në rritë Pastaj thot: Wa qabalat al-ma'ina ala ghirratin minhu wa ghafla, thei Martin Msysh, thot ka mundsi e ka gjet nga flet dhe e ka gjet pa përgatitje, pa arm. Wa huwa a'zal min silahih, faledagathu kal hayyah allati tanthuru ila mawd'in makshuf min badani al-insan fatanhashuhu. Fte ka gjet pa përgatitje, ka për çollim, pa Kur'an, pa abdes, pa dhikr. Dhe këto janë mbroja. Pejgamberi son ka thon El Udu u gjunë në të lmuqmin, abdesi është mburoja e muslimanit, dhe kri është mburoja e muslimanit. Për ndryshe, thot, e ka gjetë si kur gjarëpri, kur e gjenë një vrim për me hije, thot, dhe prej ati departan. Pra, nëse jëmë ki mburoj, ama e ka gjetë një bira tje, e ka gjetë që atje departan. Pasaj, thot. Wlehatha la yatawaqqaf hadha al-a'in ala ar-ru'ya wal-mushahada bal idha wasifa lahu shay'ul-gha'ib anhu wasala ilayhi adaa tadmad yasiri ya ati icili es ziliqar dhe mermsysh nuk ndalet veç ata shkajsha perpara edhe me i kallzu laim i shkon dami atina per shemundu filani kshu e kis mbaru spijen e ka vash spijen kur ta sheshai sbotra te spija ai nuk e gapo icat tjetrin Filoni kishmri kështu filan suksesin, filan punën. A e kish ba? Kthi i vlon shpirti atij që ndomi, Zoti na ruaj. Nëse ai nuk është i mbrojtur atje, thot vetëm i kallxu për dikan shpirti i ti tij e dëmton. Kjo bëhet me lejen e Zotit. Kjo bëhet me lejen e Zotit te bareke wa taala. Pastaj thot: "Wa dhambu li jahli al-mu'in wa ghaflatihi wa ghurratihi an hamli silahih." kul waqt fal a in la ju, la ya'athiru fi shaki as-silah kal hayyati idha qabalat dir'an sabighan ala jami'i al-badan thot fai aty çka është morr mësysh është se e ka lan armë çdo dikush po çka pa ta faji unë çmurr mësysh çish Qi ka pa ta faji pa ta faji se se përmendallahu që lualaski abdes nuk falësh nuk i fal ibadet nuk i bën ibadet që duhet të mbrojt me kalane të tëre që mos me të godit. Kjo është faik tina. A faik të tjetërit është shpirti ligi ti. Shpirti ligi tina. Ala i tina. Fe hakkun alamen erade hifdha nefsi i we himajet e ha ella jezalu mutadarrian mutahassinen labis edat e lharbi thot hakk është për ata i cili do meru i të vetën që në vëzhtë dimësi të maje armën. Ska ma fështirë se me maje të armë është ka së qifët. Ka ma fështirë? Armë e cila është me ujë. Na njerëzit nuk e shohin armata, mirë po i shohin pasojat e saj. Pastaj e thir Hoxhën, pastaj e thir Rukegjin, pastaj do të s'mund, po s'mund shkon me grujën, pastaj me ata, e me këta. Këtë kjo për çka? Nga se s'ka armë. Mundohet me shkurr prej kosmosit lumturinë dhe rehatiën, e Allahu xhelaj ka thonë jo. Mundesh me njerëz të tish? Ai ka thonë jo, e ka bë po bllok. Ti ç'i sheh njerëz? Nikot Të kompjuterit së në qelti pa të kaldu dikush. Pa pas një loj dëpërtimi. Qysh dëpërton të rahatia qka e ka zotin dorë të barekja vë të ala. Par dhe të se me dhikrin e tina gjelle gjelaluhu. Pasaj thot muadhiben ala të awudhati wa të të hasonati në bëvijeti e allatifi lëqurani wa allatifi sënë. Thot duhet vazhdim si me i lezua kul e udhubi rabbi lëfalak qul a'udhu bi rabbin nas dhemma umbrojt me dua te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam te disa jan kuran e disa jan ne suneten e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pa sa i thot wa minan nas man tabu taba khinzir dhe, dhe per llojin tjetër te kategorisë së parë është lloji i shpirtit të derrit zotin e rrujt jamur bit tayyibat kalon per angjërave të mira dhe të pastata Fela jelui alejha, asë që e këthen kokën, shpirti i derrit. Fë idha kamel insenu anë rëgji'i hi kam me hu, kur njeri e banë nevojen e madhe, zoti underoft, thivje e prit, derri e prit, kur ta kërrije, shkon janë gjitë nevojës. Kam me hu, është mësme lanë gjurën bile. Kam me hu, është me fshinë në gjuhën tonë. Mësme lënë asë njësënë ati. Kjo është të bjoti ti. Andaj Zotin Gjohën Gjellëvarë e këndaluën. Nga se u shqetë me, me të ndyta. Wa ha këdha këthirën minë në nasë. Kështu janë shumë një rëzë. Ha? Kështu janë shumë një rëzë. Jesma u minke. Wa jera minë lë mehasini. Adhafe, adhafe ad lë mesawi. Fa la jahfaduha, wa la janë kuluha, wa la tunasib e dëgjonë për të tije dhe dëgjonë për punë të mirë atuat shumë fish, shumë fish ma shumë se të këqijat ama nuk i ma mënd të mirët asë nuk i shpërndan e, e disë tije e banë një punë të mirë e, e jenit njëri i devoqëm i banë disa veprat të cilat jam për të lafdru, a i hesht nuk i delë kurqish dhe, <tricut> dhe thotë nuk i shpërndan ato dhe nuk i përstatën në qfar kuptimi nuk i përstatën Sibat mirë se ban mirë dikush Fe idhara e sakta Një dërzume me pat dikun Au kelimet e në au ra Apo një fjallë keqe më ndi Vajgjede buhje të Edhe tash ikna që qëpirti Thot nasibuhu, E thot qatë keqe e ban Ambolësir dhe frit Dhe pëjmë të vetëm He thot Shishir që e banë i që ketë keqe Se kështu të ranu kejtë Kjo tabiati i i derri, pro subhanallah njërzit janë të quditëshëm, dë gjonë për njëri përkjartë mira, punë të mira, mira. e gjë, aje pavë? Po subhanallah kë, kjo aje pavë një, përbazë shumë të mira dhe, që shqipje? Apo shpirtë jonë është problematik? Qëka të di përkaj me lëgjëzije? Wa minhëm menhë ala tabiatil gjemel, ahqadu lë hajawani, wa aghladhu hu kebida dhe dhe prej kategorive dhe kafshëve dhe shpirtrave të njajshëm, është shpirti i devës, cilë shpirti i devës, ah kadul hajava, hajvani me urejtjen më të madhe, u aghladhu hu kebida, dhe me mushknin më të vrashtë, andaj duhet me pi uj shumë, nuk go për të letë, dhe është inathor, onda gazon peng onbe dere sallallahu alaihi wasallam, prej 100 deveve sunë gjejnë 1 deve shka të bëjnë. Me çkuptim. Deveve nuk nështrohon let. Devem me dëmtu vëllazër. Ibon Qaim al-Juzi ka një libër ku flet për kafshët dhe sportat e ndryshme të vjetra. El-Furusiye. A di zot nëse dela e merr inati dikant për njerëzve? i ka dy mundësi. Ose e lipë sa t'jetë gjallë t'avëmbyte, ose e mbytë vetë vetë nëse së në gjenë. Nëse e marinati di kanë, devja. Ose mundohet maksimum banë me kilometra, me e gjetë me mbytë, ose nëse en, nuk ka mundësi me mbytë, dhe njerëja blokon, thotë imëshon vetës dhe e mbytë vetën. Ah, kadul hajavan, zdijet dhe një hajvan ma, ma zili qarë. Andaj pe pyegambërit sallallahu se alajhi wasallam ka thon, mosu falni ku fi maatin al-ibli ku ruhun devat, ku ruhun devat s'banu fal. Në kuptim, nga se mundet me të myjt. Edhe mundet me çlue prej se ndeve të të liga dhe disa dietarë kanë komentuar, nga se prezentoj shpirtrat e xhit të shejtanëve, zoti ranoi. Andaj thot, "Wa minhum ala tabi'ati al-dubbi" ebke mund khabithun u alat tabiat il kërdi pas e thot i bënkajnë u gjozije dhe disa prej njerëzve janë në tabiatin e arijut tabiatin e arushës e cila nuk flet ama është e keqe nuk flet meni po kadal kadal vjendër të shërri dhe e ban shërrin pas e thot dhe prej njerëzve ka në tabiatin e e majmunit pas e thot u ahme du të tabai il hajuanati e bënkajnë pabai ulhajlil letihie ashraf ulhajwanatin u fuse dhe hajvanim më indershëm që ka mundësi njëriju më përngjasu me ta, jo në të gjitha vetit, është kali andaj më se mirëni me tonën, me zakonin tonë se thashtë e nga thojnë, ka në posi kali në kuptimin e keshë mirë po tek ulematë kali është i mirë kali është i mirë pra kuajt janë të lefdruar sot e akrenuha tibana e kan tibiatin mja tandersh. Wakazalik al ghanam ksto jan edhe delat. Ksto jan edhe delat. Sot te na i thon dele n'shmuj në beza. Son si dele ishte. Apo dele. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thrume kta. Kadama min nabin illa ra al qalam. Shigovn se ku ka mri jahileti. Mune në nëshmu me që atash ka pengamberi, i ka le avdru vetë ndë dhe këtë pengambert. Këshikon kë gjahiljeti ku kam rije. Sot mi dhe, dele, bashk dele, ish, e këshimbo dele këta. Pengamberi se selle më dhëtë, mamin nebi, asni pengamber, s'ka pas, vetëm se, ka nejtë me, me, me dele, me dele, ka rujtë dele. Dhe Allah u gjellon e ka, për, ka përgatit në përmjet dele dhe, e ka po pengamber. E sot, e nënshmojnë këtë me selle. Handaj dhe një te kohës së sodit janë nënçmime në vetvete dhe disa nënçmime të kohës janë ladrrata, nuk kanë si kali. Ja. Në këtut, pasaj, dhe ju çakput po thoni, ligjratë do të oxha tha më bë koj, mirë po, atë çka dëshiroj me kuptuar këtë meselë. Kali e ka të apiatin më të mirë dhe delja e ka të apiatin Ma të mirë dhe kullumën, elif e darben, min durubi, hadhi lë hajwanat, i këteseve min tabihi ve khulukihi, të di bën kajim e lë gjauzije, dhe këto e shtojmë dhe një informacion, se gjdë kush ka rri afor me një kafsh, ndikohët prej kreti. Me cilën ndë kafshë rri, ndikohët. Andaj për nga në berri së sellem, prej cilsime dhe shka i kapos fizike, cilët kanë qenë, cilët kanë qenë, imam tërmidij Shema ilu nebëwije Shema ilu muhammedije Virtitet Fiziket Muhammed Cila ne ka pas Kure ka përshkuj tupin ka than I me gjoks për para I drejt Kaim Pra i drejt me gjoks për para Dhe me kok të ullur Në qëfar kuptimi Nëse ka rujt dele Dhe ju është ull koka Dhe pengamberi sëllem ka dit me Kalëru mirë me kali Dhe është konë me trup të pashëm Ahsenu në nësi Khalqan vë khuluka Thot imam të të më dhiju Njeri maj mirë në fizik Në bëmja dhe në moral Njeri maj mirë në fizik dhe në moral Pasaj thot Fë in të ghadha bilahmihi kane shëbëha u akua Fë in në lëgadi shëbihë bil muhtedi Thot nësi ashton kësaj ndejës me llojet e kafshëve edhe ushqimin prej atij mishi shtohet doza e e efektit ndikimit. Pra për shembull ai që ha shumë derr, çka bëhet me sin? The youth i prish nuk gjehen zon për kur gjogë. Dhe mbarsisht për ushqimin çka han njeriu dhe marta biatin e tij. Weli hada haram Allah ahla luhum sibai wa jawarih at-tayri lamma turithu akalaha min puso abaha wallahu a'lam por për këtë arsye Allahu xhalla wala ka bo haram me hangor çka shpend që janë me me dhëm të cilat kafshojnë dhe kafshët e egra pse i kanë ndaluar për shkak ndikimit që kanë në në shpirt. Ël maqsuudu an a aṣḥāb hādhā al-mashhad laysa lahum le shuhūd siwā mayl nufūsihim shahwatahum lā yaʿrifūna ja mā warāʾ dhālika al-battā. Tadi ba qīma al-juziyya, në dersi të çellimit ishte për ta shpjegojnë se kategoria e parë e njerëzve në këtë dunjë e kanë vetë një breng, çysh mungop ekshit zot e qallut. A do kjo është kategoria par që njerëzit, e parë vëlla që shikojnë njerëzit dunjën dhe ajo është si çysh mungop samashon onda nëna duhet të tunë kohën më të vështirë për së në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por shumë alame të ka tregue sikur më e pa mësi vëllazër. Sikur më e pa mësi. Çdo ditë njerëzve ju ekspozohat për laqutlisllkut, për zhvejšës, për zinos, për zbukurimin e zinajos, për zbukurimin e prishës familjes. Dhe disa ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk u bëhet këh ameti. Pa dalë njëri me boz zinon me nënën e vet. Pa doll me bo zino, me nanën e vetë, kjo vlezer është realizuë, kjo është realizuë. I mu Ahmeti ka trësmedua ditë, zmaot kjo Ahmeti para se mu bo në dunion, nga njerëzit zino me nanënën, dhe kjo është realizuë. Dhe njerëzit e kanë bo edhe këta sot, ta e kanë bo, dhe pasaj njerëzit që ditë e se, a ka hajvanan dëmejë se në, në njerëzit zotin arrujtë. Nuk okay, e kena përqëllim me në në që më kërë kanë konkret, nuk e kena përqëllim me mërë i brejtën nga libri zotit të barëke, vë të alë dhe me e pa nëse ka në vetët tona, diçkan nga shtazaria dhe kafshoria, me e largue në maksimum që ka është e mundshme, dhe përmenjme edhe kategorin e di dhe me këta e përfundojna, ka thënë faslun fi mëshhëdi zëna di katil falasife, ka pëtin në shikimin e zindikave, filozofa gjithmonë filozofat, kër janë klasifikuhën dhe kaluar, një janë klasifikuhën zenedika, zindika, filozofat. Andoj kujdejës për filozofis të Aristus dhe Platonit dhe Aristolisit dhe shumë filozofit e tjera. Të cilat, do njëherë dhe në pet kënë islamit mundohen me me usërduhe dhe me usërduhe dhe me usërduhe dhe me me idhënë pamje të bukur dhe të të shishme, vetëm e vetëm që njëriju të Merë tabiat të zindik lëkut dhe mohimi ta jetreve të zotit Thot, elmesh edu thani, skejna e dyt e njerëzve Se si e shikojnë këtë bot është mesh edu rusumit tabiati Walawazimul khilqah Ata thoin, në në natyr dhe nevojat fizike Ju e dini përse kush vol qëtu Ju e dini se kush vol qëtu Nevojat fizike, natyra ha? Kështu i kanë këto muabetet ولوازم الخلقه كمشهد زنادقه الفلاسفه والاطباء الذين يشهدون ان ذلك من لوازم الخلقه فسيقول شيان فيلوزوفات وميكه تقول ان كاتيغوري ثوت ناتيرا تيرا ثوت nevojat fizike nevojat fizike والطبيعه الانسانيه وان التركيب الانسان من الطباع الاربعه وامتزاجها واختلاطها كما يقتضي بغي بعضها على بعض وخروجه عن الاعتدال بحسب اختلاف هذه الاخلاط فت ده كوت i shpjegoj gjërat qysh thoin qysh thoin filozofat mundohen me qumë sehetën te yjet qysh lvizin iet qashtu edhe këtu boda po Allahu xhëlala ka mohu këta Allahu xhëlwala e ka mohuha Allahu është ka dhanë Zotë i Siriusit Illë që ka ju me ndoni se I menajon gjëra Ndërsa doktorat që ka thonjë Në varësish nga tabiat i njerit Dhe qysh është përplasme Me një njeri kjetër Pasaj thot Ibon Kajim El Gjauzije Femesh edu ha ula min harakatin nefsil i khtjarijet il mugjibetil i gjinajati ka meshedihim min harakatit tabiatil i të tërarije el mugjibetil i tëgajurati o lejse lehum meshedun ora edhe alik al kjo kategori sejnë dhe të shikon me natyr qështu të të shënë natyr qështu është në natyr dhe i shpikojnë gjithë thë gjërat me, me materje me material guptimin nuk e kalojnë shpërtrorën fare kuptimi nuk e të kalojnë shpirtrorën fare dërse njëri ju është nëgjeshje e materjes dhe dhe shpirtit dhe shpirtit kondikim ma shumë të kaj se sa, se sa fizika madje fizika nuk është pos lëvizje e e shpirtit i mënkaj me lgjozijë në libri në rruh ka thonë shumisa njerëze mendojnë se shpirti është kallëp i trupit nërsa është realiteti e kontr ta njerëzit mendojnë se ftyra jon është kjo likura dhe shpirti i njësën kësaj i bënkaj pëdhët el aksu sahi e kondër të asahi si kjo likur i është nëgjesh shpirtit kjo likur i është pra, ka lopi modeli e shpirtit pasta i është bo likura dhe i është vendosë qati shpirtit dhe jemi na realisht lëvizet janë të ti të shpirtit dërsa kjo është vetë mjetë dora kjo është lëviz vetë pa pa vëllnetin tam i thonë lëviz gjua fol pa i thonë fol Ma djetë dikush me dashë me zorë, me si me folë, së folë, pa, pa thonë ti, po flasë. Andaj, thotë këtaj i shpjegon gjërat vetëm në mënirë fizike, dhe i shpjegon gjërat me filozofin e ijeve, filozofin e gjërave të kota, dhe dhe këta nuk din jashtë takësajna. Ta nuk din jashtë takësajna. Andaj, kër i shkoj njëri ju i smutë, për shembul për i gjinëve, të mjeku, a i jabë nësi hatë të, të qudiqme. Nësio, pje, këta, pje, ta, pje, e jetë nëse apie, këta, apie, ata, i pikit barnët e bërnatore dhe prapë me etis mund nga se nuk e ka së mundjen në nësë fizike e ka së mundjen dykun tjetër, kjo është dy kategoria të cilat i mënkajim e lgjuzia i ka kategorizu si kategorit të devjuarve, dhe në gjelatat e arshme të ta shikojna se si janë dhe dy kategorit të devjuara në shikimin e gjunajeve dhe epsheve dhe të kandmeve të kësaj bote pastaj i shofim edhe kategorit e im Se si duhet besimtari kërë të baje gjuna, qëfar shini dhe të me pas? Qëfar shini dhe të me pas? Qëfar veshë dhe të me pas? Qëfar trajtimi mi dhe në gjunait? Nga se nga gjunait, s'kha mundësi me dal? Këtan bëngamberi sallallahu aleyhi sallem, le ulem të dhënibu le dheheb Allahu bikum, ju mës me baje gjuna, ju shkatëron Allah. S'kha mundësi? Thumë me gjë ebi qalmin, ju dhënibu unë, pas ta i bedji sa njëzë baje gjunae, thumë ma jesë të gëfirun, pasaj kërkojnë fali zotit, fa jëgëfiru lehum, e Allahu jafal, pra është për qëllim, jesë të gëfirun. Në bo. Isifarlulucmin Allahu Jellaluhu, Allahu masna ban prektore shpirtrave te lig, pre shpirtrave te eger, pre shpirtrave shtazarak, te cilat vetem jeten e kan me kalu epse dhe cefet e tyre. Na lusim Allahu Jellaluhu, Allahu te bareke ve taala, na ban pre shpirtrave te melasheve. E lusim Allahu Jellaluhu, Allahu te bareke ve taala, na munsam me shikun nga prizmi i Kur'anit, nga prizmi i sunetit te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E lusim Allahu Jellaluhu, Allahu te bareke ve taala, te pasram zaimrat to ona juota, ona veshat ton, suita ton, aqulu qawliha استغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين